KORİNFLİLƏRƏ ikinci MƏKTUB İKİNCI FƏSİN Mən sizi kədərləndirməmək üçün qərarı aldım ki, yenə yanınıza gəlməyim. Çünki sizi kədərləndirsəm, kədərləndirdiyim sizlərdən başqa məni kim şadlandıracaq? Bunu yazmışdım ki, gəldiyim zaman məni sevindirəsi insanlar məni kədərləndirməsin. Hamınıza inanıram ki, mənim sevincim hər birinizin sevincidir. Kədərləndirmək üçün deyil. Sizə bəslədiyim hədsiz məhəbbəti dərk edəsiz deyə sizə böyük əziyyət, ürək ağrısı və göz yaşları içində yazdım. Əgər kimsə kədər gətiribsə, şişirtmədən deyim ki, mənə deyil, hardasa hamınıza kədər gətirib. Beləsinə ictimaiyyətin verdiyi bu cəza bəsdir. Hədsiz kədərə qərq olmasın deyə, yaxşı olar ki, o insanı indi bağışlayasınız. Və təsəllif eləsiz Buna görə sizdən xaiş eləyirəm ki Yenidən ona məhəbbət göstərin Bunu da sizə yazdım ki Hər vəziyyətdə sizin itayətli olmağınızı yoxluyum Kimi bağışlasanız Mən də bağışlayaram Əgər mən bir şey bağışlamışamsa Məsihin hüzurunda sizin xeyriniz üçün bağışlamışam ki Şeytan bizdən mənfəət qazanmasın Çünki onun niyyətlərindən xəbərsiz deyilik Məsihin müjdəsini yaymaq məqsədi ilə Truasa gələndə Rəbdən mənim üçün bir qapı açıldı. Amma qardaşım titi orada tapmayanda ürəyim narahat oldu. Ona görə oradakılarla xudafisləşib Makedoniyaya gəldim. Bizi həmişə Məsihin zəfər təntənəsində addımladan, onu tanımaqdan yaranan ətri bizim vasitəmizlə hər tərəfə yayan Allaha şükür olsun. Çünki biz həm xilas, həm də həlak olanlar arasında Allaha xoş olan Məsih ətriyik. Həlak olanlar üçün ölümə aparan ölüm qoxusu, xilas olanlar üçünsə həyata aparan həyat ətriyik. Belə bir iş üçün kim yararlıdır? Axı biz çoxları kimi Allahın kəlamının alverçiləri deyilik. Əksinə, Allah tərəfindən göndərilib, Allahın huzurunda, Məsihdə olaraq səmimi qətdən danışırıq.